Скрикнула рухля, радісно сплеснувши руками. «Ну що, як тобі, адаманти мій золотий?» Вона взяла дівчину за руку і схилилася на нею з радісною усмішкою. Та Сару очевидячки не зворушила радість тітки. З неприхованою огидою вона вирвала в неї свою руку і мовила уривчасто. «Перли? Ой-ой!» Ось про що згадала цура моя, невимушено заговорила рухля, ніби й не помічаючи ворожого погляду небоги. Вони тут, у мене, добре заховані, тепер уже ніхто не вкраде. Де їх знайшли, перебила її Сара, так впиваючись своїми величезними очима в обличчя старої, що навіть рухлі стало моторошно. А де ж, моя золота Яблочко? У цього клятого скупника Янкеля, щоб його діти ніколи долі не знали. Вожився і присягався мені, що купив у якоїсь циганки-жебрачки, а до нас ніколи ніяка циганка й не заходила. Мабуть, ти десь необачно залишила їх, а хтось і вкрав. Може, й ця сама ривка. Ребе-гешко за неї не ручається. Ну, та байдуже. Слава Богу, що вдалося вирвати назад. Я вже їх так сховала, що ніхто не знайде. Може, що-небудь зіси чи вип'єш? Сара заперечливо похитала головою і заплющила очі». Бреше тітка, чи говорить правду?» «О, якщо це так, якщо справді вона відкупила перли у скупника, тоді виходить, ще є надія, виходить. Естерчина мати встигла продати їх, встигла взяти за них гроші і відправити посланця. О, коли б так! Якщо Петро дізнається, де вона, то прибуде сюди за нею. Коли? Тижнів через два. Вона ще хвора, є час. Але якщо тітка бреше...» якщо вона вирвала перли естерчиної матері. Ні, ні, тоді б вона так і сказала, навіщо потрібна була б їй ця брехня. Так, так, адже ж і сама жебрачка хотіла збути перли якому-небудь скупникові. Одне тільки дивує, чому тітці не спали на думку, що їх могла вкрасти естерчина мати. Розмова з тіткою переконала Сару, що на жебрачку ніхто й не подумав – Отже, є ще надія, що Петро держить звістку і примчить за нею. О, Господи, Ти недаремно врятував мене від смерті. Ще можна сподіватися, ще можна жити. Полегшене зітхання вирвалося з грудей Сари. Радісні сльози покотилися з її очей по худому, пожовклому обличчю. У цю щасливу мить дівчина забула про все на світі а яструбинний тіччин погляд крадькома уважно стежив за бідолашною жертвою. Коротка розмова і душевне хвилювання так стомили ще кволий сарен організм, що вона одразу ж поринула в глибокий сон. Від того дня Сара почала швидко одужувати. Видно було, що якесь внутрішнє збудження, якийсь внутрішній вогонь освітлює дівчину і наповнює її єство почуттям невимовного блаженства». Рухля гордо позирала на всіх довкола, немов бажаючи сказати – ось наслідок мого лікування. Вона подвоїла свої турботи про Сару і зовсім заспокоїла її тим, що батько дав слово не силувати дочку і не чіплятися до неї з шлюбом, аж поки вона зовсім не одужає і поки у цьому краї не настане мир та спокій. Одне ще тільки палке бажання лишалося в дівчини. За всяку ціну – побачити естерчину матір. Через тиждень Сара підвелася з постелі, але на двір її ще не пускали. Чи ходить жебрачка, як і раніше, по шерсть, чи ні, весь час мучив дівчину сумнів. Однак спитатися про це рухлі чи ривки вона побоювалась, щоб не накликати на жебрачку підозри. Тому вирішення болючого питання мусила відкласти до того часу, коли їй знову дозволять виходити на двір. Днів через два сама Рухля запропонувала небозі провітритись. І як же зраділа дівчина, коли ледь переступивши поріг хати, побачила естерчину матір, що розвішувала в глибині двору шерсть. Від хвилювання Сара мало не впала, та Рухля вчасно підтримала її. «Ой-ой, яка ж ти ще квола!» – промовила стара, похитуючи головою. «Ну йди ж, сядь там, проти сонечка!» «Гер жду!» – махнула вона рукою у бік жебрачки. «Іди сюди, отведи Сару до тієї лавочки, а я побіжу, винесу ліки». Жебрачка кинулася виконувати наказ своєї пані і, обнявши дівчину за стан, обережно повела її до лавочки.